Думав і планував, то вночі діяв. Колись Шевченко написав «А ніч, як море». І пізній мешканець міста, крокуючи вулицею, із задоволенням згадав цю фразу. Ха. Ніч була не лише морем без кінця краю, а й безмежним полем, яке інколи не перейти, не переїхати. Полем для роботи. Коли ніхто не лізе у вічі і не заважає зайвими запитаннями. Полем, яким так зручно пересувати шахові фігури у життєвому розіграші. Коліщатка історії значно легше поверталися в такі години. Він розумів це, може, краще за інших. А головне, вони поверталися зовсім непомітно для сонного люду. А інколи годинникар долі взагалі міняв їх, викидаючи на смітник старі, замінюючи на більш придатні. Звичайно ж, громадянин, котрий саме звернув із освітленого проспекту в двір, обставлений п'ятиповерховими хрущовками, не став би вночі копати лопатою. А той, по інший бік міста й ночі, розмахнувся й увігнав заступа в землю. Де потрібно копати, не знав, та й знаття йому не треба було. Розумів лише, що те, заради чого вся оказія, не лежить глибоко як, власне, і більшість таємниць. Тому вирішив просто зрити подвір'я. Та й квит. Перекопати його, як город. Ну, може, трішки глибше, ніж звичайно. На штик два глибше. Знайду. А тоді приставлю лопатку й до горла декому. крутилася в голові захеканого чолов'яги солоденька думка. Була... Рівною, бо прогнала страх. На його місце вступила лють, зводячи морозцем артерії та вени. Відчуття злості завжди перетворювало його, подвоювало міць та відсувало все інше, кудись у закутки свідомості. Це були хвилини, сповнені навіженою силою, що надходила. Невідомо звідки. Сизе холодне лезо аж дзвеніло, кидаючи в пащику ночі ще темніше за її нутро грудки землі. Туди, неначе в космічну безвість, летіли прокльони із уст людини, яка хекала над розритим подвір'ям. Вони ще мене погано знають, порипувало руки я Лопати. Кодло. У такт цьому звучному слівцю вкотре злетів у повітря заступ і голосно хряснув об щось приховане під землею. А далі пішла обережніша робота. Постать стала навколішки, навпомацьки розгрібаючи ґрунт. Потім ще кілька ударів лопатою і знову шурхотіння в темряві. «Що за чортівня?» – прошепотів роздратований чолов'яга. «Якийсь фундамент чи що? Звідки тут цегла?» Під чаром землі вгадувалося якесь мурування. «Може, прикидали цеглою?» – шепотіли у темряві покусані губи. Та пальці намацували кладку, причому ось уже вона знайшлася в іншому місці – ближче до старого хліва, що темним кубом був ванів на фоні неба. Чолов'яга пройшовся від хліва до хати, штрикаючи в землю лопатою і обмірковуючи свої дії. Пригадав собі, що на цьому відтинку в рельєфі двору раніше проглядалася подовгаста упадина. Він чомусь думав, що саме там колись вкупали водопровід, Обійстя ж було старим, закладеним ще за Польщі. Ні, це було не те, заради чого чоловік рубав городником нічний морок. Куди ж вони його поклали, га? Куди ж вони його, дорогенького? Розгублена постать ступила ще кілька кроків і знову лайнулася, бо ноги заплутались у якійсь рослині. А може тут? Може, кляті відьми на ньому квіточки посадили? Еге ж, це вони можуть? Ці можуть. У темряві виднівся невеликий кущ півонії. Мить і гостре лезо городника вдарило в самісіньке його серце. Ці задушать і оком не змигнуть. Нічний робітник на мить згадав чиюсь балачню про те, що півонію зрубувати не можна, бо щось там, кажуть, може потім із людиною статися. Та злість...